Rugăciunea a patra pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim. Fiindcă taina zilei de odihnă ne-a descoperit, adu aminte de ziua odihnei ca să o sfințești, pentru că ziua a șaptea este odihna Domnului. De aceea, când Fiul Tău cel iubit a rostit, Tatăl meu, până acum lucrează și eu lucrez, despre taina parusiei cea din veac făcută și de îngeri neștiută, care este ta veșnică, a vorbit. Ea este taina fiilor luminii, învierii și împărăției, care ziua învierii Domnului au păstrat și de moartea cea de a doua au scăpat. De aceea, Nouă, Doamne, ne-ai poruncit, veniți la mine, voi cei osteniți și împăvărați, și eu vă voi odihni pe voi. De aceea ne-ai și făgăduit, căci ziua odihnei este împărăția ta cea cerească. De aceea în lumea noastră cea pământească zilele de odihnă sunt semn într-un mine și voi, din neam în neam, ca să știți că Eu sunt Domnul Cel care vă sfințește, Cel care viața cea veșnică ne dăruiește, Cel care pe calea cea luminată ne călăuzește, Cel care prin adevărul Tău ne sfințește, de aceea când Fiul Tău în lume a venit, Taina zilei de odihnă ne-a descoperit, căci Fiul nu poate să facă nimic de la sine, dacă nu va vedea pe Tatăl păcând, căci tu pentru noi lucrezi și creezi, deci ziua a șaptea a odihnei tale nu a sosit și sfârșitul lumii încă nu l-ai rânduit.